15. Налал базар, я не повернувся. Натомість поїхав додому. Те, що сталося в домі, зіпсувало мені настрій. До того ж, організм вимагав дози гарбузового напою. Коли я увійшов, у квартирі знову було темно. Але Сандеш, попереджений про моє повернення з креготінням ключа в замку, вже вмикав електричне світло у вітальні. Обличчя у нього було доволі стурбованим. Я попросив віскі та керду і упав у крісло. «Так, Сагибе», – відповів Сандеш, але навіть кроку не зробив до шавки з напоями. Натомість лишився стояти в незграбній позі за кілька кроків позаду мене. Не потрібно бути детективом, щоб здогадатись, що щось не так. «Що сталося?» Гарбузи Сагибе». «Що з ними?» «Закінчилися?» – нервово сказав він. «Що?» Лишалося два сагиби, але сьогодні вдень я помітив, що вони гнилі. Я пішов на ринок, щоб поповнити запаси, але у продавців овочів їх не було. Не пробував шукати в іншому місці, запитав я, намагаючись придушити тривогу. Я шукав на трьох різних ринках сагиби. Сьогодні важко знайти деякі овочі. Багато фермерів та продавців не приїхали до міста або рано зачинилися через протест на мосту. Моє чоло вкрилося потом. А чи не можна відрізати гнилі частини і використати те, що лишилося? Сандеш похитав головою. Я їх уже викинув в сагиби. Сміття з нашої квартири, як і з інших, виносили на спеціальний майданчик на узбіччі, і муніципальна влада вивозила його тоді, коли вважала за потрібне. Якусь мить я розмірковував, чи не повитягувати зі сміття гнилі гарбузи, але то було б уже занадто. Може, я і втратив до себе всю повагу, але не дозволю, щоб мій слуга дійшов того ж висновку. Тоді принеси просто віски. Коли він передав мені склянку, я похвалив себе. Маленька перемога то тут, то там допомагає замаскувати більші поразки. Та все одно я знав, що коли настане ломка, коли тіло моє скрутить як слід, рішучість похитнеться, випарується, як ранкова роса на індійському плоскогір'ї». Я прокопнув віскі і гукнув, щоб Сандеш приніс іще. Годинник у передпокої пробив чверть до першої, і мене накрило чорною хвилею розбачу. Останні 48 годин – це щось. На додачу до двох убивств, зв'язку між якими не простежувалося, хоча понівечили їх однаково. Я став свідком того, як жорстоко розігнали мирну демонстрацію Даса, а самого старого вояку упекли казна куди. Я тільки і міг, що завадити, не здавайся, кинутися слідом і зіпсувати собі кар'єру. До того ж, Енні просто зараз вечеряла з мільйонером Янки, обличчя якого запросто могло прикрасити обкладинку журналу Тайм, і посмішка була гідна вісника стоматології. А я сидів тут і міркував, як викопати з купи сміття гнилі гарбузи. Якщо в Калькутті існувало таке поняття, як різдвяний дух, він явно заблукав десь по дорозі до Примчанд-Борал-Стрит. Але й мене самого важко було назвати великим шанувальником цього свята. Останнє різдво, яке затрималося в моїй пам'яті, датоване 1913-м, за рік до того, як почалася війна. Ми з Сарою познайомилися за кілька місяців до цього, і тоді я навіть не мріяв, що менш ніж за рік ми одружимось, старанно улещував за нею, водив її послухати Меріл Ллойд та на ковзанку Вікторія Парк. Вісім років і ціле життя тому. Як і Вені, у Сари, коли ми познайомилися, було чимало залицяльників, але я через них не переймався. Тоді я був іншим чоловіком, молодим і самовпевненим». Та й суперники відрізнялися, інтелектуали та політичні радикали, а не мільйонери та магараджі, що боролися за прихильність, ані. То були два окремі світи, але по суті вони мало чим відрізнялися. Залицяльники Сари намагалися залякати своїм інтелектом, а прихильники – ані своїм багатством, і навіть не знаю, яку групу я зневажав більше. Сара померла, коли війна добігала кінця. Стала однією з перших жертв епідемії грипу, яка забрала стільки життів. Я не сидів біля неї, дізнався про її смерть лише кілька місяців по тому. Я сам лежав у шпиталі, накачений морфієм, і зализував бойові рани, які вже давно мене вбили б, якби Бог дійсно існував. Натомість я вижив, продовжував жити, хоча палко бажав смерті, бо так було б справедливіше. Можливо, Ені має рацію. Можливо, моє спокутування і є моїм довічним ув'язненням. Саме смерть Сари загнала мене в Калькутту, а присутність Ені змушувала тут лишатись. Але пам'ять про Сару й досі жила в душі і щодня мене присоромлювала. Ненависною була сама думка про те, яким би вона побачила мене зараз – диявол залежний від візки та опію. Чи впізнала б вона хоча б частку того чоловіка, за якого колись вийшла заміж? Думка пекла гірше розжареної голки, увіткнутої в скроню. Я робив усе можливе, аби її позбутися. Я поглянув на годинник. Уже пізно. Ден не здавайся. Він уже мусив би повернутися з у базар. У глибині душі я підозрював, що він намагався з'ясувати, куди військові забрали Даса. Може, навіть поїхав за ними, але сенсу в цьому було мало. які не мали звички терпіти поблизу ніяких поліціянтів, не кажучи вже про місцевих. Я підвівся, підхопив кітель і пішов до дверей, радше тікаючи від думок, ніж у пошуках сержанта. Спустився сходами, вийшов крізь парадний вхід і сів на краєчок веранди. Запалив сигарету і почав чекати «Не здавайся». Вечірнє повітря було прохолодним, і вулиця, ніби якась холоднокровна істота, не квапилася повертатися до життя. Світилися лише віконці спалень у борделях, звичний потік клієнтів зменшився до цівки, інші, вочевидь, відморозили собі лібідо. Я докурив сигарету і кинув недопалок на тротуар. Запалив нову. Не схоже, що не здавайся скоро повернеться. Лишається сподіватися, що він і досі налав базар, зайнятий паперами у справі Ворішрі. Врешті хлопець він сумлінний, останнім часом навіть занадто, бо, підозрюю, робить усе можливе, щоб уникати мене вечорами. Я його не звинувачую. Якби я міг, я б і сам себе уникав. Двері за спиною відчинилися, бетонну веранду залило жовтим світлом. Я озирнувся і побачив одну з дівчат із сусіднього борделю, силуету Сарі. «Ки капітане Сагибе!» – промовила вона удалено сварливим тоном, до якого часто вдаються жінки, коли не можуть відкрито накричати на чоловіків. Голос Яв впізнав. «Ми кілька разів обмінювалися люб'язностями, але то було вже давненько, і ім'я дівчини я встиг забути». «А що, на твою думку, я можу тут робити?» «Сиджу, курю», – відповів я, махнувши в її бік недопалком. Вона похитала головою. «Тут не можна курити». «Можна, чорт, забирай!» – затягнувся я. Іноді стає просто цікаво, що це за люди такі? Навіщо бути господарями їхньої країни, якщо англієць не може спокійно викурити сигарету? «Містер поліцейський, сагибе, ви відлякуєте наших клієнтів!» – сказала вона і зробила крок на веранду, ніби хотіла відігнати мене як того бродячого собаку. Я пригадав ім'я – Пурніма. Здається, вона сподобалася, не здавайся. Він вважав її, як і більшість гарненьких дівчат, спокусливою. І цього виявилося достатньо, щоб він витратив кілька днів на пошуки інформації про неї. Розпитував її подружок, перевіряв поліційні звіти. Власне, робив усе, от тільки не наважився заговорити з нею. Безглузда справа. А вже ж. Але в глибині душі я його розумів. Він навіть розповідав, що означає її ім'я. Але я не пам'ятаю». Може, має якесь відношення до сонця, місяця чи якоїсь богині. Більшість жінок в Індії називають на честь когось із цієї трійці. «Яких клієнтів?» – гметнув я. «Доки я тут сиджу, ніхто на вулицю не вийшов». Вона підійшла, опустилася поруч зі мною, протягнула руку за сигаретою. «Я дав». «Хто їх звинувачуватиме?» – сказала вона, прикоривши від мого сірника. На порозі сидить сагиб, ще й поліціянт. Вони ледь глянуть на вас і наказують рикшам йти далі. То вони мають феноменальний зір, якщо можуть розгледіти мене в темряві на такій відстані. Ще й ясновидці, коли можуть визначити, що я поліцейський. У вас найвишуканіша клієнтура в місті. Щось нагадує мені, що в Калькутті спонукання до проституції є незаконним. Я можу заарештувати вас? Ой, будь ласка», – закотила вона очі. «Усім відомо, що поліція не заарештовує робочих дівчат. Вони чекають на клієнтів за рогом, а тоді їй пригрожують, що кинуть до в'язниці, якщо ті не дадуть хабар». У її словах була правда. Проституція, як і торгівля наркотиками, підпадала під юрисдикцію поліції моралі Калагана. Але зупинити торгівлю комфортом – це те саме, що зупинити приплив або ненасильницький рух. Сьогодні можна заарештувати всіх сутенерів у місті, а назавтра у борделях буде повно новеньких дівчат. Час від часу поліція влаштовувала вистави з облавами, переважно заради звітів, але частіше вони зосереджувались на наркотиках. І тут до справи долучалися поліціянти з місцевих відділків, чекали у провулках на клієнтів дівчат і збільшували за їхній рахунок власні прибутки. А якщо ви таким мене заарештуєте, продовжила дівчина, матимете три проблеми. Три, уточнив я. Три. кивнула вона. Перше, ви не зможете заарештувати мене, не прихопивши заразом інших дівчат на цій вулиці, це походитиме на фаворитизм. Друга, всі знають, що в'язниці переповнені, нас нікуди подіти. А третя. Третя, багатозначно промовила вона. Якщо з вулиці зникнуть усі дівчата, вона стане респектабельною, і володар будинку втричі збільшить плату за квартиру. З такою логікою важко сперечатися. Бенгальські жінки – це сила, з якою потрібно рахуватися. Якщо їм щось упливло в голову, відмовити їх напрочуд важко. Я маю власну теорію щодо того, чому бенгальські чоловіки стільки часу обговорюють політику та агітують проти британського правління легше протестувати проти нашої тиранії, ніж проти домашнього свавілля їхніх жінок, що найменше це припущення заслуговує на глибше дослідження. Тепер ідіть, продовжила вона, підводячись. Прогуляйтеся. Куди там ви полюбляєте ходити серед ночі? Я вже відкрив рота, щоб посперечатись, але подумав, а чому б і ні? Час іще ранній, хоча вже темно, тож можу спробувати щастя в тангрі, а не сидіти на премчант Борал стрит, відлякуючи клієнтів і викурюючи сигарету за сигаретою. Я встав, кивнув їй і пішов у ніч. Найближча стоянка Рикш була за кілька вулиць звідси, і я покрокував просто до неї. Спочатку, коли я сюди переїхав, уникав її, ходив на інші подалі і часто змінював маршрут, але останнім часом кинув прикидатися. Тяга до опію витісняла всі думки про осторогу. Про це мені ще доведеться пожалкувати. Повернувши на коледж стрит, я побачив світловолосого широкоплечого чоловіка, англійця, якщо судити з крові костюма. Він стояв у світлі ліхтаря і читав газету. Коли я наблизився, він підвів на мене очі і щось у його обличчі здалося мені знайомим. «Перепрошую», – сказав він, – «чи не знайдеться у вас перекурити?» Я інстинктивно потягся до кишені за сірниковою коробкою, витяг сірник і чиркнув. Джентльмен протягнув руку, але в ній була не сигарета, а револьвер. За спиною заскриготіли гальма на узбіччі зупинилося авто. Я обернувся і побачив відчинені задні дверцята. Сірник догорів, обпік мені пальці, і я відкинув його в канаву. Чоловік помахав стволом у бік автомобіля. «Не залізайте», – наказав він. «Я хотів було запротестувати, але важко сперечатися, коли тобі в живіт наставили револьвер. Тому зробив так, як мені наказали, і заліз в авто, а мій новий приятель з револьвером за мною». На задньому сидінні сидів іще один громило в костюмі, тож нам було не холодно. Щойно дверцята зачинилися, водій індус натиснув на газ. Я глибоко вдихнув і спробував заспокоїтись, запевняючи себе, що мої поневолювачі надто ввічливі, щоб викрасти мене просто для того, аби пустити кулю в голову. До того ж міркував я, якби мене хотіли усунути, то послали б на цю роботу місцевих, а не англійців. Так було б чистіше і дешевше. Тут мої думки повернули в інше русло. Хай би куди мене везли, то навряд чи був опійний притон. Організм вимагав дози опію, і тепер хто знає, коли мені доведеться її отримати. Мої нові друзі не були налаштовані на розмову, тож розтопити кригу випадало мені. «А ми їдемо в якесь приємне місце?» «Ви дуже скоро дізнаєтесь», – відповів той, що просив у мене прикурити. Правду кажучи, я вже почав здогадуватися, куди мене везуть. врешті решт мені доводилося зустрічати таких типчиків. Військових із шиями завтовшки зі стовбур дерева і м'язами, які важко ігнорувати. Їх у військовій розвідці особливо любили застосовувати на брудних роботах. Вибивати двері чи зуби. Автомобіль промчав повз Майдан. У далині, як поганий сон, замаюріли товсті мури Форт-Вільяму. Саме там квартирувало командування Східною армією та його військова розвідка – відділ Н. Водію помахали, щоб проїжджав крізь браму, і автомобіль в'їхав за мури. Мені важко було назвати це місце незнайомим, і я вирішив, що, незважаючи на пізню годину, мене привезли на дружню розмову з одним із офіцерів відділу Н. Така ж приємна процедура, як і видалення зуба. Як і славнозвісний вампір Брема Стокера, відділ Н робив свої справи після того, як опускалася темрява. Та замість того, щоб зупинитися біля будівлі з кабінетами розвідки, автівка поїхала далі, прорізаючи фарами темряву, і в мене раптом спітніла спина. Кілька хвилин потому автомобіль зупинився перед приземковатою довгою будівлею. Громило поруч зі мною відчинив дверцята і й вийшов. Коли я навіть не ворухнувся, щоб вилізти слідом, він нахилився і зміряв мене поглядом. «Виходьте», – зітхнув він, і на випадок, якщо я мав протилежні плани, той, що сидів з іншого боку, добряче підштовхнув мене долонею завбільшки з тенісну ракетку. Я вибрався назовні, вистрончився і розвернувся. Будівля мала сталеві двері і півдюжини щілин замість вікон, по три з кожного боку від входу. Цівочка холодного поту стекла зі скроні повз вуху на шию. Мій споглядач важко постукав у металеві двері, і замить відчинилося вічко. І короткий обмін словами, і загуркутіли засуви, двері повільно відчинилися, товсті такі, кілька дюймів броньованої плити, ніби її притягли прямісінько з пекла битви. Бетонні сходи вели в темний підвал. А що там унизу, поцікавився я. Рука підіпхнула мене всередину. «Незабаром сам побачиш. Зараз потрапиш у чорну діру Калькотти», – розреготався голос за спиною. Я вже чув цю історію. Чорною дірою називали в'язницю, у якій задихнулося чимало англійців та англійок. Подейкують, що в цьому місці й досі перебувають їхні душі. Але мені достеменно відомо, що то дурниці. І не тому, що я не вірю у привидів, а тому, що та в'язниця була в старому форт-Філіамі біля Майдану Далхаузі. Невдовзі після того його зруйнували. Міцно затиснутий між цими двома, я спускався крутими сходами глибоко внутрішні першого форту в історію. У горлі зашкрябало від гострого дезінфікуючого засобу. Бетон верхніх рівнів змінився холодними кам'яними стінами. Біля підніжжя сходів починався коридор, освітлений малопотужними лампочками. Ми пішли коридором, минули ряд камер, і тільки тоді мої охоронці зупинилися, штовхнули двері, відійшли і жестом наказали мені заходити. Я вирішив, що попереду допит, хоча якщо вони думали залякати мене готичною обстановкою, то дуже помилялись. «Що ж, покінчимо з цим», – сказав я і переступив поріг, а тоді і збентежено обернувся, бо второпав, що камера порожня. Охоронець вишкірив зуби. Він похитав головою і захлопнув двері у мене перед носом. Я закричав і кинувся на холодний метал дверей. Вічко відчинилося. «Що, чорт, забирай, відбувається!» – заволав я. «Незабаром з вами зустрінеться майор Доусон», – промовив голос з іншого боку дверей. «А тим часом заспокойтеся і влаштовуйтеся». На цих словах він із гуркотом закрив вічко, і я почув, як коридором віддаляються кроки. По тілу прокотилася хвиля страху. Бити місцевих арештантів – це одне, а затримати та кинути за грати поліційного офіцера – справа набагато серйозніша. Невже відділен дійсно має таку владу, що це зійде їм з рук? Я поміркував, чи не погрюкати у двері ще раз, але чи був у тому сенс? До того ж усе тіло боліло, так прагнуло опію. Не вистачало ще додати собі болю марними вчинками. Я обернувся і роздивився свою нову квартиру. Камера була маленькою і холодною, освітленою єдиною лампочкою, забраною за грати, високо на одній зі стін. Біля іншої стояла койка з тоненьким матрацом і такою протертою ковдрою, ніби вона зберігалася ще з часів Кримської війни. Місто стрімко виходило з-під контролю, а я стерчав тут, прохолоджувався в підземеллі Форт-Вільяма. Кожна хвилина проведена мною в карцері, хвилина втрачена. Слід до того, хто вбив Рут Фернандес і, можливо, китайця в тангрі, холонув. Я упав на койку і задумався, що казатиму Доусону, коли той з'явиться. Знаючи цього чоловіка, можна припустити, що він отримає чимале задоволення від того, що змусить мене чекати. Лишається молитися, що очікування не затягнеться надовго.